Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за підтримку цього YouTube-каналу. Дякую за ваші підписки та вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні у розділі «Тека авторів» оповідання від уже знайомого вам юного автора. 15-річний Богдан Притула. Місто Ірпінь. Публікується за особистого дозволу автора. Богдан Притула. Колонізація. Хлопці, по капсулах. Ми наближаємося до цілі. Голос капітана Рейна лунав холодно і чітко. Солдати позалазили у кільканадцять десантних капсул і почали очікувати на подальші вказівки капітана. Рейн дістав рацію. «Один-один! Перевірка зв'язку!» Слухові пристрої десантників в унісон видали хоча й спотворені радіоперешкодами, але доволі чіткі для розуміння слова. Наче все було гаразд. Він кілька разів пройшовся вздовж довгого ряду капсул і нарешті спинився біля своєї. Окинувши пильним поглядом пасажирів, Рейн знову дістав рацію і промовив. «Усім десантам відстикувати капсули! Після приземлення вийти на зв'язок!» Закінчивши, він плеснув пілота по плечу і жестом вказав на помаранчевого кольору сферу. Що повільно наближалася до спостерігачів. Планета зусібіч була всіяна статичними уламками астероїдів, що унеможливлювали посадку габаритного крейсера. Тож командування земного флоту ухвалило рішення відіслати кілька десантних груп на поверхню для розвідки і подальшої колонізації планети капітана Рейна. Знаного десантника і досвідченого зореплавця недарма призначили командувати місією. Його гострий розум, дисципліна і вміння приймати ключові рішення не раз приносили значні перемоги в флотилії, але на цей раз Рейна випробовували. За минулі декілька років результативність тактики капітана знизилася, що і поставило під сумність боєздатність і корисність бувалого десантника. Місія на Сохумінекті Х-33 була для Рейна особистою. Непроста колонізація планети, а останній бій за збереження честі і довіри. Він не хотів іти у відставку. У ньому вирувала кров молодого солдата. Хоч і обличчя прошите нитками шрамів, і сива щетина та погляд старого сокола Видавали його поважний вік Висадка здавалася легкою прогулянкою Зважаючи на те, що населяли планету племена примітивних гуманоїдів То що ж тоді зацікавило землян у такій непримітній системі? А те, що верхні шари літосфери за хімічним складом на 90% складалися із алмазів Ціла космічна сфера необроблених дорогоцінних каменів опинилася під носом у людей. Земний уряд планував перетворити Сахумінекті Х-33 на гігантську шахту, ресурсів якої вистачило б на сотні років безтурботного життя ювелірів і тисячі тонн броньованих діамантових пластин. Доля планети була очевидною і трагічною. Тотальне знищення дорогоцінної земної кори, що перетворить придатний для життя світ у смертоносний, сірий камінь без флори, фауни і будь-яких інших ознак життя. На мешканців Сахумінекті Х-33 чекала депортація у інші галактики, де вони стануть або ж дешевою робочою силою, або ж жабраками, Ну, а можливо, потраплять у рабство до місцевих наркоторговців. Типовий випадок людської колонізації. Знайти, оволодіти, розграбувати і знищити. Та капітана Рейна більше хвилювала його власна доля, ніж майбутнє задрипаної планети аборигенів. Він сидів нервово поглядаючи у лобовий ілюмінатор. За ним Виднілося непривітна помаранчева поверхня, що невпинно наближалася, нависаючи тінню невизначеності над душею капітана. Щось гнітило його, якесь дивне перечуття. Ні, не передчуття, навіть страх. Рейн боявся провалу. Куди ж поділася холоднокровна впевненість? що колись рятувала тисячі життів і наводила страх на флотилії супротивників. Загубилася у молодості. Досвід війни вплинув на Джексона Льюїса Рейна не так, як на інших. з віком він втрачав свої здібності командира, робився неуважним і запальним, що було досить дивно для бувалого десантника – який бачив жахливі речі і робив речі ще жахливіші. Нинішні генерали Сміт і Гопкінс у юності підпорядковувались рейну, та з часом уже сам капітан віддавав перед ними честь. Дослужитися він зміг лишень до капітана крейсерської групи десанту, хоча і був майстром своєї справи, тепер же. Можливо, востання Рейн вів своїх людей у бій. Капсули наближалися до точок висадки. Промайнувши пояси астероїдів, вони увійшли в атмосферу і почали знижуватись, долаючи тертя місцевого повітря. Планета була цілком придатна для людей. Достатній вміст кисню, наявність джерел води, сприятливий клімат. Скидалось на те, що десантники летять на курорт. Було спекотно і сухо. Капітан Рейн, вибравшись із благополучно посадженого десантного корабля, розглядав ненадто привітні ландшафти. Нарешті він дістав рацію і промовив. «Звіт про приземлення!» Йому у відповідь один по одному почулися енергійні голоси. Номер 12 на місі. Номер 43 Приземлення було вдалем. Номер 28. Тут. Усі загони дісталися поверхні без зайвих клопотів. Тож можна було перейти до основної мети місії. Рейн вказав точку збору на загальнодоступній голограмній карті і віддав наказ вирушати. Попри це, Деякі новобранці із цікавості почали розгрибати помаранчевий пил, що вкривав поверхню планети. Вони шукали алмази, але їх швидко привели до тями ударами прикладів по спинах. Хоча планета за всіма показниками здавалася райським куточком, погорбистий рельєф значно ускладнював пересування. На шляху десантників височіли помаранчеві гори велетні їх підніжжя були всіяні гострими кам'яними скелями. Рейн, разом із десятком солдатів, повільно, але впевнено пробиралися крізь ущелини. Вони вилазили на брили і торували шлях гірськими хребтами, всіяними помаранчевим пилом. Подекуди їм траплялись оази і озера з чарівною екзотичною флорою. Вода... Здавалось, з благословенням після сухих круч асинюватий рослинний килим під ногами так і вабив і свіжістю. От така вона була контрастна – Сахумнінекта Х-33. Гірське пекло, всіяне острівцями раю. Під час одного із привалів капітан, сперший спиною на чудерненське дерево, Вдивлявся далечінь, де під обрієм червоніли троє силуетів пагорбів. На планеті вечоріло, а до місця зустрічі йти було іще далеко. Кляті гори не давали можливості приземлитися ближче, тож Рейн серйозно задумався про ночівлю. Він якраз обмірковував можливість встановлення табору, як йому здалося, що пагорб вдалені зрушив із місця. Капітан здивовано скривився і очі. Чу, може здалося? Старий я вже став. Від перевтоми дах їде. Так собі він подумав і вже хотів підвестись, коли знову глянув у вік пагорбів. Їх було вже два. Рейн роздратовано сплюнув і струснув головою. Не дивно, що мене турнути із армії хочуть. Я з глузду їду, але це не завадить мені виконати місію. Ха, не дочекаєтесь. Він енергійно підвівся і гукнув десантника. Ей, хлопці, чого порозвалювались? А ну, Гейда в дорогу. Ті заметушилися, і вже за декілька хвилин. Десяток постатей простували проміж непривітних вершин, огорнені вечірнім сяйвом місцевої зірки. На горизонті нечіткою тінню проглядалося селище аборигенів. З усі воно було оточене пагорбами, що здавалось дивним, оскільки промені світла натикалися на круті схили і ніяк не могли потрапити всередину того кратера. Наблизившись трохи до поселення, Рейн переконався у тому, що воно і справді відрізане від світла, і мешканцям доводиться жити у постійних сутінках. «Як же вони тут господарюють, чорт забирай! У такій темряві жодна рослина плодів не дасть!» Капітан був дійсно вражений і навіть роздратований. Не те, що плодів. Самі рослини навіть прорости не зможуть. Здається, що зараз ніч. Один із десантників задер голову догори, але так і не зміг побачити небесне світило. Натомість височенні схили пагорбів нависали над поселенням немов прадавні охоронці. За кілька годин солдати підійшли до входу у Чедернацьке лігвище аборигенів. Їм назустріч виступила делегація на чолі чи то з шаманом, чи то із вождем. Ці гуманоїдні істоти із великими коричневими горбами на спинах повільно і вкрай незграбно рухалися у напрямку прибульців. Їх хватажок вирізнявся дещо вищим зростом і, як не дивно, бодай якимось одягом. Мешканці Сахумінекти Х-33 лише загальними обрисами тіл нагадували людей. Крім вже названого горба, вони мали короткі й товсті ноги, що були вкриті панцирними пластинами. Їхні тіла мали тимнокоричневе забарвлення, а пальці на руках скидалися на оболонки мідій. Одягу вони не носили, натомість використовували зв'язані між собою шматки алмазної породи, видовбані з поверхні планети, як стегнові пов'язки. Лише їх ватажок мав на собі якусь білу, схожу на подерту сукню шматину. Наблизившись, сахумінецьці шанобливо вклонилися десантникам, склавши верхні кінцівки на грудях. І це неабияк здивувало Рейна. Більше того, гуманоїд із білою тканиною заговорив до капітана. Вітаємо у нашому скромному світі відважні шукачі пригод, боги древніх жуків давно пророкували ваш прихід. Його голос був м'яким, урочистим і привітним. Рейна аж струснула від несподіванки. Та й не тільки його одного. Увесь загін не очікував почути рідну мову на богом забутій планеті. Тобілець продовжував. Вони сказали, що пагорби ніколи не будуть голодними після приходу дітей блакитної планети. Тож ми вітаємо вас у нашій скромній оселі. Закінчив він, вклонився і відступив крок назад. «А, дякуємо, звісно. Але звідки ви знаєте нашу мову?» Рейн і досі не міг оговтатись. «О, це, це просто. просто!» Тубілець вишкірив свою подобу обличчя у посмішці. «Цієї мови О, нас навчила...» Велика посудина, що спустилася із небес тисячі років тому. Із її залізного нутра вирвалась блакитна гадюка із безліччю символів. А далі, як переказують предки, пролунав голос і почав навчати. Нічого не розумію. Ми покажемо вам її. Ходіть за нами. Ви... «Наши шановани гости!», гости. Тубилаць вказав рукою на поселение. Капитан, врешті зібравшись с думками, глянув на